Jobb félni, mint megijedni. Katica mosolygó arcára eszméltem, a kezemet simogatta. Semmi baj lelkem, minden rendben lesz. Meg akartam szólalni, de képtelen voltam, csak kapkodtam a levegőt. Jól ellátták a bajodat, Sóhajtott Sóhajtotta kedvesen, majd tűsténkedett, és egy kendővel tért vissza, hogy óvatosan felítassa a vért kicserepesedett ajkamról. Felgyógyulsz hamar. A főfájásra hozok borogatást. Vigasztalt kedvesen. Addig valakit ideküldök küldök magam helyett. Mihály jelent meg az ajtóban. Szeme alatt sötét karikák égtelenkedtek. Arca nyúzottnak tűnt. Leült az ágyam mellé egy csámlira. Remélem jobban vagy. Ha ott lettem volna, ez nem történik meg. Ha aznap, intettem, hogy hagyja abba. Nem volt kedven beszélgetni, alig bírtam levegőt venni, csak elfordítottam a fejemet. Gyűlöltem a világot. Gyűlöltem 1763-at. Mihály néhány percig még nem mozdult, de rá sem néztem, míg Katica vissza nem tért. Kedves hangon elköszönt. Visszanézett az ajtóból, akkor találkozott a pillantásunk. Talán látta, hogy a szemem megtelt könnyel, de szerencsére csak akkor tört el a mécses, amikor már kiment. Alig tudtam abba hagyni a sírást. – A kutya meg az úr! – fel Katica az ajtóhoz tartva. – Csak az nem teszi be az ajtót. Az arácsi kunyhóban és a patakocskám mellett napról-napra erősebb lettem. A szeretet meggyógyított. Istvántól azt is tudtam, hogy Mihály minden nap személyesen érdeklődött az állapotom felől. Katica meggyőzött, hogy vissza kell térnem, de csak miután Oroszi Mihály garantálta Istvánnak, hogy az ügyem nem kerül az szék elé. Sokat gondolkodtam a történteken. Az igaz, hogy nem bírtam lakatot tenni a számra, de egy ilyen verésre akkor sincs mentség. A magasrangú főúr jelenléte lázba hozta a nemes urakat, mert mindenki bizonyítani kívánta a a kancellár előtt. Klára asszony az írástudó cseléddel akart villogni. Bántalmazom pedig kapott az alkalmon, és bemutatta, hogy milyen az igazi férfi. Kemény kezű, határozott és tiszteletet parancsoló. Gyáva, agresszív és gyenge jellem. Az oroszi Mihály szerettéged, téged, mondta Katica. Csak szeretne az ágyamba bújni. Azt is biztos szeretne. Nincs kedvem visszamenni oda. Visszamész! Mihály többé nem fogja hagyni, hogy bajod essék. Kivert agyon. A neve Géci Ámán. Vámosi nemes ember. Rájöttem mértűnt ismerősnek. Hallottam már a nevet. Az ő fia verte láncra azt a jobbágy fiút, és sétáltatta, mint egy kutyát. Ugyanazt a kegyetlenséget láttam a szemükben. Az alma nem esett messze a fájától. Az erdőből éppen hazafelé tartottunk, amikor megpillantottam Mihályt a házunk előtt, kezében a kantárral. Erdő szépe egy fűcsomót rákcsált mellette békésen. Szeretném, hogy tudd, visszavárunk, vágott a közepébe. Csak maga vár vissza. Édesanyám is örülne. Valóban? Nem az a fajta, aki könnyen beismeri, ha téved, de visszavár. Miben tévedett az édesanyja? Fordultam felé, miközben befelé tartottunk az udvarban. Hogy cirkuszi mutatvány csinált belőled, mondta haragos szemmel. Ott volt az első hiba, de a továbbiakkal is pontosan tisztában vagyok. Kikérdeztem mindenkit, aki a közelben volt. Miért? Tán az édesanyja nem mondta el az igazat. Szúrtam oda. Elfogult, közölte tényként. És én az igazat akartam. Mi az igazság? Kérdeztem inkább a patak irányába beszélve, de ő maga felé fordított, hogy a szemébe nézzek. A nagy igazságokat csak Isten tudja. Amit én, oroszi Mihály, tudok és vallok előtted, és az összes nemes ember előtt, hogy a műveltség erény. A pallérozottság nem lehet gúnynak tárgya. Származástól függetlenül okítani kellene minden embert. A verést, amit kaptam, megéletett? Nem. Már majdnem megkönnyebbültem, de folytatta. Egy szolga engedelmességgel tartozik az urának, de az a mocsok Géci önkényesen büntetett meg. És az anyám nem ellenkezett. Az egyiket a brutalitásért vetem meg, a másikat gyávának tartom. Ami téged illet, tiszteletlen voltál. A tiszteletlenségért pedig kiára a feddés. Higgadtan akartam értékelni az elhangzottakat. Ennyit azért még én is tanultam a verésből. Így figyelmeztettem magamat arra, hogy próbáljak ebben a korban gondolkodni, és ne feledjem, hogy valószínűleg 2277 nekem is tartogatna újdonságokat. Csak abból tudunk kiindulni, amibe beleszületünk. Bár lehetséges lassú lépésekkel távolodni a hibás eszméktől, nem várhatom el tőle, hogy 257 évnyi emberi jogi fejlődést ugorjon. Haladó gondolkodásúnak tartottam Mihályt, és abban is teljesen biztos voltam, hogy tényleg komolyan mondja, amiket eddig kijelentett. Akkor most feddésre számíthatok? Az következik? Kérdeztem szomorúan. Nem, Anna! Semmi ilyen nem következik, mondta meglepődve, és átölelt. A fejemet gondolkodás nélkül a melkasára hajtottam. Akkor tudatosult bennem, hogy mennyire vágytam rá, az érintésére, az ölelésére, a haja illatára. Ez volt az a pillanat, amikor önmagam előtt is világossá vált, hogy erre a férfira vágyom. És nem számít, hogy eredetileg mit terveztem. Mik voltak a céljaim? Nem érdekelt, hogy itt, 1763-ban egy földönfutó senki vagyok. Az egyetlen vágyam az volt, hogy ez a férfi a karjaiban tartson. Én, a Balatonfüredi Almási Anna, akit 2020-ban valószínűleg eltűntnek vagy halottnak hisznek, nagyon is éltem. Beleszerettem Nemes Oroszi Mihályba, egy 18. századi földesúrba, és mindezt az úr 1763. évében. Nem akartam tovább kutatni az okokat, hanem egyszerűen elfogadtam a sorsomat, és élni akartam. Élni. Akár 1763-ban is. Hallgattam Mihály szívdobogását, és semmi másra nem figyeltem. A büntetésedet már megkaptad, és nem kezdjűs kézzel. Ha Gergely nem érkezik oda időben, talán nem fejezte be a mondatot, de az izmai megfeszültek a haraktól. Elmerültem az ölelésében, lecsendesedtem, megnyugtatott. Karjaiban megpihent a lelkem. Világosá tettem mindenki számára, hogy ezentúl csak én gyakorolhatom a hatalmat feletted. Jegyezte meg a hátamat simogatva. Magának lesz joga megverni. Elhúzottam tőle, mert ezt tisztáznunk kellett. Ezzel tudlak megvédeni. Mondta, majd nyomban visszahúzott magához. Akkor ez a mondat elég volt nekem. Visszahajtottam fejem a mellkasára. Egy darabig csak öleltük egymást, majd megmozdítottam a kezemet a hátán. Azonnal összerezzent. Jó leső érzéssel töltött el, hogy ilyen hatással vagyok rá. Finoman simogattam, fülemet még szorosabban a mellkasára tapasztottam. Hallani akartam, hogy a szíve. Megéreztem a hajamban forró leheletét, és ettől már az én szívem is a torkomban dobogott. Kezét lecsúsztatta a derekamra. Anna, suttogta a hajamba, amibe azonnal beleremegtem. Még szorosabban simultam hozzá, fülem a szájához ért, és éreztem, ahogy sóhajt. Amennyire csak tudtam, közelebb bújtam, és azt akartam, hogy ez az érzés soha ne érjen véget. Ha tudtam volna, itt megállítottam volna az időt. Örökre. Annyira kívánlak, folytatta, miközben szája megcsiklandozta a fülemet. Én is. Néztem a szemébe mosolyogva, és karjaimat simogatón a nyaka köré fontam. Megcsókolt. De ez más volt, mint az első csókunk. Nem éhes és erőszakos csók volt. Éreztem az önuralmat. A nyakamra is puha csókokat lehelt, mire válaszul apró sóhajok törtek fel belőlem. – Visszajössz? – kérdezte kedvesen, gyengéden megsimítva arcomat. – Bármit megígértem volna akkor. – Vissza. – Számra tapasztotta a száját és újra megcsókolt, egyre birtoklóban, mint aki helyben fel akar falni. Katica látványa vetett véget a jelenetnek, egyikünk sem hallotta közeledni. Remegő szeme mosolyogva járt ide-oda köztem és Mihály között. Ő egy cseppet sem volt zavarban. Elbúcsúzott, és abban maradtunk, másnap reggel visszatérek hozzá a házba. Miután Katicával kettesben maradtunk, kihasználtam a lehetőséget, és vizet melegítettem, hogy a dézsában fürdőzzek egyet. Én is áztottam magam benne, mikor egyedül voltam, vallotta be nevetve. Egészen kedvet kaptam tőled. A közös délutánunk gyorsan eltelt, nevetéssel és beszélgetéssel töltöttük. Szereted? kérdezte levendul a morsolás közben. Igen. Széles fogatlan mosolyától könnyűnek tűnt az élet. Igaza volt. Aki szerelmes, az pontosan tudja, hogy az. A higiéniai szokások 1763-ban merőben lazábbak voltak a mai nál, ahogy persze a nő ideális másképp nézett ki. Katica nyíltsággal fordult felém. Felvilágosította koratta szépészeti lehetőségekről, és mivel az emberi test iránti érdeklődése fáradhatatlan volt, sokat faggatott a mi női szokásainkról. Egy-két ötletemet lelkesen át is vette. Ekkoriban a nők leégették a fekete szörszálakat, meg az arcról, de gyakran a kézről is. Kezdeti ügyetlenségem ellenére profivá váltam a tüzes pálcával, és a vékony botocska segítségével nem több mint öt perc alatt tüntettem el a lápszőrömet. Ha pedig véletlenül megégettem magam, a patak jéghideg vizébe dugtam a sajgó területet. Katica elképett, amikor a borotva pengéjét elkértem, hogy a szőrömet írtsam, de végül már ő is ezt tette, a tőlem. Majd a levendulát és a rozmaringot is úgy dörzölte oda, ahogyan tőlem látta. Mi nők fehér neműt nem hordtunk, csak szoknyát. Egyrészt egészségtelennek tartották, másrészt a férfi hordta a nadrágot. A sok alsó szoknya miatt a bugyit egyáltalán nem hiányoltam, legalább könnyen tudtam pisilni. Nagy ritkán téli fagyokban használtak csak alsó nők, de akkor sem mindenki. A vérzés idejére ágyék kötőt hortak, de volt, aki ezzel sem élt. Annak a vér a lábán csorgott le a földig. Én ezeken a napokon gyolcsot kötöttem az alsómba, hogy a vért magába szívja, hasonlóan, mint egy modern ökobetét. A vizembe két marék morzsolt levendulát szortam. Ez volt a wellness. Autentikus töltyfa dézsában ejtőztem, igaz, kísérőzoga volt, javításra szorult, már nem olyan jó állapotú, mint a fürdőkben lévők, de nekem a mennyországot jelentette. Ami az ökológiai lábnyomunkat illeti, azt a kevéske szemetet, ami keletkezett, naponta elégettük. Minden jó volt valamire, nemigen akadtak felesleges holmik. A parasztnak éppen annyia volt, amennyi szükséges. Vagy kevesebb. Sok helyiség sem volt, amit takarítani kellett volna. Igaz, padlót csikálni embert próbáló feladat, de valamiért mégis könnyen megszoktam. Nem keresgéltem a tárgyak között, minden a szemem előtt volt, és mindig a helyén miközben nem rendszereztünk, de mindent átláttunk. Miközben a hajamat mostam, Katica mellém lépett. Anna, vigyázzám, nehogy teherbes! Meglepett ezzel a figyelmeztetéssel, de tudtam, hogy szeretetből mondta. És két nő között, akik látták már egymás levetközve, különben sincsenek tabu témák. Ismert egy-két növényt, ami elhajtja a magzatot, de volt, hogy az anya is vele együtt távozott, ezért Katica körültekintésre intett a témát illetően. A férfi bántalmakról is érzékletes beszédet tartott, figyelmeztetett a betegségre utaló külső jelekre. A gondoskodásért hálás voltam, de a szemléletes előadásmód miatt undorottam a témától. Szerencsére Mihályt egészségesnek tartotta. Ránézésre. Ez megnyugtatóan hatott rám, mégis a lelkemre kötötte, hogy a férfiassága egészségéről a saját szememmel győződjek meg, ha arra kerül sor. Ijesztő volt hallgatni, de a láthatatlan nemi betegségekre gondolva a felvilágosítás, amit kaptam, korszerű és hasznos tanács volt. A tetves és bolhás résznél mégis leállítottam. Eleget tudtam róluk, mert a bolhát még én sem tudtam elkerülni. A fürdőnél szerezhettem, és jól összecsipkették a derekamat. Amikor felfedeztem, magamból kifordulva hisztériáztam, de Katica és István jót nevettek rajtam. Csupán néhány csípést szereztem, és azon kívül, hogy kínzóan viszketett, más nem okozott, de volt, aki férget kapott tőle. Engem az élősködő gondolata és az ellenük való tehetetlenség akkor annyira megrémített, hogy napokig nem tudta menni idegességemben. Katicának elmagyaráztam a járványok terjedését és a bolha szerepét is, mi szerint a fekete halált vagy más néven pestist is ennek az aprócska közvetítőnek köszönhették. Az információval kicsit ráijesztettem, de legalább megértette. Nem lehetett elég érésen lenni, a halálnak itt piszok könnyű volt a dolga. A tetű mindennapos problémája ellen Katica kencéi kifejezetten hatásosnak bizonyultak. vica életét is megkönnyítettem vele. A szörzetet rendszeresen vizsgálni kellett, a nemi szerven is. Drasztikus lépéssel és Katica borbé segítségével én biztosra mentem és mindennemű lakhatási lehetőségtől megfosztottam az élősködőket. Simára borotváltam magam, ahol csak tudtam. A lekritikusabban az emberi ürülék kezelését szemléltem. Gödörbe temették, de sok helyen csak ott hagyták, és már a legyekből tudni lehetett, hol voltak az emberek kedvelt ürítési helyszínei. A higiéniai és egészségügyi problémákat leszámítva egészen megbarátkoztam a világgal. Tessék ebből minden nap egyé egyet! – mondta Katica, és átnyújtott egy vászonzsákot. – Mi ez? – Ettől nem lesz gyermeket. Vegyes érzelmekkel vizsgálgattam a szárított bogyó szemeket. Egyrészt nem hittem a hatékonyságában, másrészt féltem is, nehogy egészségre ártalmas és mérgező növény szedjek be. – Bajod nem lesz tőle, csak a gyermekádás kerül el – mondta Katica, mintha meghalotta volna a gondolataimat. Születésszabályozási módszereivel az életét kockáztatta, mert a gyermeknemzés elleni praktikákra istenkáromlásként tekintettek, és számos asszony találta magát mágián hasonló bűnért. A gyermekáldás szentnek számított, és a halálozási számokból kiindulva ez jól is volt, mert csak folyamatos szüléssel lehetett a korai halandóságot ellensúlyozni. A feleségek szoptattak vagy terhesek voltak. Évtizedekig. Köszönöm, mondtam neki hálásan. Minden nap egyet, de egy nap sem maradjon ki, figyelmeztetett. Akár a modern fogamzásgátló gyógyszerek. Naponta egy bogyó. Mi van az ambrussal? Váltott témát. Zsuzsi szája be sem Te mit gondolsz, komoly? Zsuzsi bekebelezte, kuncoktam. Hála az égnek! Ideje volt már. Már sötétedett, amikor zörgést hallottam a kapu felől. Kísírt szemű, csúnyácska parasztlány érkezett, aki beszéd közben a tenyerével takarta el száját. Csak egy kicsit meg akartam reszelni, de eltörtem. Mutassad! Katica gyengéden a lány tenyere után nyúlt, majd óvatosan megvizsgálta, felhúzta a felső ajkát, hogy lássa a fogakat. Hosszában törteketté a felső jobb front fogát, és az én is bedagadt felette. Barbár módszereket alkalmaztak a nők, a szépségért messze mentek. Ékes példa volt erre a fogreszelés is, amiközben közben gyakran történtek balesetek. Sajnáltam a leányt, mert első ránézésre is rondácskának tűnt, hát még a kettétört fogával. István segítségére volt szükség, olyan csúnya esetnek számított, és egy fogba bele is lehetett halni. – Mozogsz, mint a tetves bunda! – förmet rá a sérültre. – Nyugodtan üljél, ha jót akarsz! Hosszan tartott a kezelés, és a leány többször felsziszent a fájdalomtól, de az én elismerésemet kivívta. Egy háromlábú széken végigült egy szájsebészeti kezelést, mozdulatlanul, mindennemű érzéstelenítő nélkül. Ömlött a vér a szájából, Katica alig győzte törölgetni. A leányt kajla és szabálytalan vonásokkal áldotta meg az Isten, de cserébe mindig talált valami újat rajta az ember, amit nézegethetett. Rá igaz volt a mondás. Olyan csúnya, hogy már szép.